132. Lao și Daoismul În opera sa, și Ji, însemnări istorice scrise către anul 100, marele istoriograf Sima Kian povestește că atunci când Confucius a mers la Laotan sau Lao ca să-l întrebe în legătură cu riturile, acesta printre altele i-a spus, citesc, Leapăteți păteți mândria, renunță la toate aceste dorințe, la acest aer orgolios și la acest zel lipsit de măsură. Toate acestea nu-ți sunt de niciun folos. Acesta este tot ce-ți pot spune, închei citatul. Confucius se retrage consternat. El mărturisește discipolilor săi că știa totul despre toate animalele, păsări, pești, fiare, și le înțelege purtarea. Citesc, cât privește dragonul însă, nu-l pot cunoaște. Nu știu cum urcă el la cer, pe noi și pe vânt. L-am văzut astăzi pe Laotii. El seamănă cu un dragon, închei citatul. Această întâlnire este de sigur apocrifă, cum sunt de altfel toate celelalte tradiții înregistrate de Sima Kian, dar ea exprimă, cu umor și simplitate, incompatibilitatea dintre cei doi mari gânditori religioși. Căci adaugă istoricul, citez, oții practica Dao și De, conform învățăturii sale, omul trebuie să se desprinde să trăiască ascuns și anonim, în citatul. Ori a trăit departe de viața publică și a disprețui onorurile, era exact contrarul idealului omului superior preconizat de Confucius. Existența tăinuită și anonima lui Laoții explică lipsa oricărei informații autentice privind biografia sa. Potrivit tradiției, el a fost pentru o vreme arhivar la curtea Suveranului. A renunțat apoi la slujbă și s-a îndreptat spre apus. Trebuie să treacă frontiera la Hian A redactat la dorința comandantului postului de frontieră o lucrare în două părți în care își expunea în peste 5.000 de cuvinte învățătura lui despre Dao și despre De. Apoi a plecat și nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu el. După ce a povestit tot ceea ce putut să afla, Sima Chian conchide. Citesc. Dacă acesta este adăvărat, sau nu, nimeni n a ști să spună. Lao T era un înțelept ascuns, închei citatul. Carta, cuprinzând peste 5.000 de cuvinte, era celebra Dao de Jing, cel mai profund și enigmatic test din literatura chineză. În ce privește autorul ei și data redactării, opiniile sunt divergente și contradictorii. Nota 20. Se disting cel puțin patru poziții. 1. Lao T este aceeași persoană cu Lao Tan din secolul al VI-lea, deci a putut primi vizita lui Confucius. 2. Lao a trăit în perioada zisă a primăverii și a toamnei, anul 774-481, dar nu este autorul lui Dao de Jing. 3. El trea în epoca zisă a statelor combatante, anii 404-221, dar nu pare singur ca el să fi scris Dao de Jing. 4. El nu este un personaj istoric. Închei nota. Cercetătorii sunt de acord totuși asupra faptului că, așa cum se prezintă textul de astăzi, n-a putut să fie scris de un contemporan al lui Confucius. El datează probabil din secolul al III-lea. Conține sentința ținând unor diferite școli protodaoiste și un anumit număr de aforisme în versuri care pot fi date până către secolul VI. Totuși, în pofida caracterului său asistematic, Dao de Jing exprimă o gândire coerentă și originală. Trebuie așadar să admitem existența unui filozof care trebuie să fie, dacă nu autorul direct, cel puțin maestrul a cărui influență a fost determinată pentru început. Nu există niciun inconvenient de a continua să-l numim la Nota 21. Aceeași situație se întâlnește și în alte literaturi. O lucrare atribuită unui anumit înțelept sau filozof este de obicei continuată și îmbogățită de către discipoli. Într-un anumit sens, autorul, ajungând în celebru, devenea anonim. Închei nota. În mod paradoxal, Dao de Jing conține un mare număr de sfaturi adresate suveranilor și căpetenilor politice și militare. Ca și Confucius, Lao Tse afirmă că treburile statului pot fi conduse cu succes numai dacă prințul urmează calea lui Dao, cu alte cuvinte, dacă practică metoda Wu Wei, a non-faptei, a non-acțiunei. Wu Wei se scrie w W sfatiu -W, w e i Căci, citez, Dao rămâne nemișcare, dar nimic nu rămâne nefăptuit de el. Închei citatul. Nota 22. În lipsa vreunei alte specificări cită traducerea lui Max Kaltenmark. Versiunea engleză a lui Ming-Cit-Chan, The Way of Lao-Tzi, este prețiasă pentru notele și comentariile sale. Închei nota. De aceea Daoistul nu intervine niciodată în curgerea lucrurilor. Citez, dacă nobilii și regii vor fi în stare să imită pe Dao în această atitudine de neintervenție, cele 10.000 de făpturi nu vor întârzia să-i urmeze. Închei citatul. În calitatea sa de Daoist adevărat, cel mai bun conducător este acela despre care se știe câte mai puțin. Pentru că, citesc, Dao ceresc triunfă fără luptă. Închei citatul. Cele mai bune mișloace de a deveni puternic sunt U. Wei și non-violența. Nota 23. Citez, Cine vrea să cucerească prin forță și crede că va obține puterea acționând, știu că nu-și va atinge scopul, închei citatul. Un conducător de oastă înțelept nu este războinic, un luptător iscusit nu este impetuos. Cel ce știe să învingă nu trece niciodată la ofensivă. Eu numesc această virtute non-violenței. Eu numesc aceasta a egal cerului. A fie cerului era în altul ideal al celor vechi. Închei nota. Citez ceea ce este mlădios în frânge, ceea ce este dur, cel slab învinge pe cel puternic. Slăbiciunea este însușirea lui Dao. Închei citatul. Pe scurt, așa cum Confucius propune idealul său de om de săvârșit suveranilor, ca și oricărei persoane doritoare de a se instrui, Lao îi invită pe șefii politici și militari să acționeze ca niște daoiști, altfel spus să urmeze exemplul modelului exemplar, Dao, care asemănare dintre cei doi maestri se oprește aici oții critică și respinge sistemul confucian, adică importanța riturilor, respectul pentru valorile sociale și raționalismul. Citez, când vom renunța la binefacere și la dreptate, poporul va regăsi adevăratele virtuți de familie. Închei citatul. Pentru confucianiști, binefacerea și dreptatea sunt cele mai mari virtuți. La oțile consideră totuși drept atitudini artificiale, deci inutile și primejdioase. Când dispare Dao, apare binefacerea. Când se pierde binefacerea, apare dreptatea. Când se pierde dreptatea, se recurge la rituri. Riturile sunt doar un strat subțire de loialitate și credință și începutul dezordinei. Lao condamnă de asemenea valorile sociale pentru că sunt iluzorii și în cele din urmă primejdioase. Cât privește știința discursivă, ea distruge unitatea ființei și încurajează confuzia, acordând o valoare absolută noțiunilor relative. Nota 24. Citez: în lume când fiecare cunoaște frumosul că e frumos, apare urâtul. Când fiecare află că binele e bine, atunci apare râul. Lung și scurt, nu există decât prin relație sus-jos și se leagă reciproc. Închei citatul, închei nota. Citez. de aceea sfântul învăptuiește prin non-acțiune și realizează învățătura fără mijlocirea cuvântului. Închei citatul. În cele din urmă, daoistul urmărește un unic model, dao. Dar Dao desemnațe realitatea ultimă, misterioasă și insesizabilă. Fons et origo, a oricărei creații, temei al întregii existențe. Analizând funcția sa cosmogonică, am semnalat caracterul inefabil al lui Dao. Primul rând din Dao de Jing afirmă, citez, un Dao care poate fi exprimat prin vorbe, Dao, nu este permanentul Dao, scris cu majuscule, închei citatul. Acesta presupune că Dao de care la vorbește, modelul cărui Dao este nu este Zhang Dao, Dao permanent sau Suprem. Nota 25, sau mai bine misteriosul, suan sau, mai bine, obscurul, mai adânc decât însuși obscuritatea, căci nu există termen pentru aprofundarea misterului. Închei nota. Acesta, format din totalitatea realului, transcende modalitățile ființei și, prin urmare, este inaccesibil cunoașterii. Nici Lao Tzu, nici Zhuangzi nu încearcă să-i demonstreze existența, atitudine împărtășită să știe de numeroși mistici. Probabil, citez, obscurul mai adânc decât obscuritatea închei se referă la experiența specific daoistă a extazului asupra căreia vom reveni. Lao vorbește despre un dao secund, contingent, dar nici aceasta nu se lasă observat. Citez. Îl privesc și nu văd nimic. Ascult și nu aud nimic. Nu găsesc decât o unitate nediferențiată. De nezărit el nu poate fi numit. Închei citatul. Nota 26. Un alt pasaj îl prezintă pe Daoca imperceptibil și de nezărit, care, citez, cuprinde în sânul său închei, citatul, imaginile, ființele, esențele fertile și esențele spirituale. Închei nota. Dar unele imagini și metafore dezvăluie câteva structuri semnificative. Așa cum am arătat deja, Dao secund este numit mama lumii. El este simbolizat de zeul văii, femeia întunecoasă care nu moare. Nota 27 Expresia femeia întunecoasă, citesc, evocă fecunditatea misterioasă a lui Dao, fiind totodată legată de ideea de vale sau de cavitate într-un munte. Închei citatul. Asupra acestui aspect al lui Dao vezi articolele lui Ellen Maria Chen, în primul rând Nothingness and the Mother Principle in Early Chinese Taoism. Închei nota. Imaginea văii sugerează ideea de vind și, în același timp, ideea de receptacol al apelor, deci de fecunditate. Vidul este asociat, pe de o parte, cu noțiunea de fertilitate și maternitate și, pe de altă parte, cu absența calităților sensibile, modalitate specifică pentru dao. Imaginea celor 30 de spițe care se unesc în golul butucului roții inspira un simbolism deosebit de bocat. Virtuta șefului care atrage la el toate ființele, a unității suverane care ortorează împrejurul ei multiplicitatea, dar și a daoistului care, atunci când e gol, adică purificat de pasiuni și dorințe, Dau locuiește în el. Conformându-se modelului acestui da o secund, adeptul reînsuflățește și fortifică virtualitățile sale feminine. În primul rând, slăbiciunea, umilința, non-rezistența. Citezi, cunoaște masculinitatea, dar preferă feminitatea. Vei fi și voi în lumii, fiind și voi în lumii, de, suprem, va fi cu tine și te vei putea reîntoarce în starea de copilărie. Închei citatul. Dintr-un anumit punct de vedere, daoistul se străduiește să dobândească modalitatea androginului, ideal arhaic al perfecțiunii umane. Dar integrarea celor două sexe ușurează întoarcerea la starea de copilărie, adică, la începutul existenței individuale, vor o întoarcere face posibilă regenerarea periodică a vieții. Înțelegem mai bine astfel dorința daoistului de a-i reintegra situația primordială care exista la început. Pentru el, plenitudinea vitală, spontaneitatea și beatitudinea sunt date doar la începutul unei creații sau a unei noi epifanie a vieții. 28. E vorba, bineînțeles, de o idee comună împărtășită de toate societățile tradiționale. Perfecțiunea aparține începutului unui ciclu, cosmic sau istoric. Decadența se face destul de curând simțită. Închei nota. Modelul integrării contrarilor este întotdeauna DAO. În unitatea sau totalitatea a lui DAO, Yang și In coexistă. Oricum am văzut, încă din protoistorie, hierogamia colectivă a tinerilor și a fetelor, reprezentând Yang și In, reactualiza periodic unitatea sau totalitatea cosmică și socială. Și în acest caz, taoismul se inspiră din comportamentele religioase arhaice. E important de adăugat că atitudinea daoiștilor față de femei contrasta radical cu ideologia dominantă în China feudală. Ideea panchineză a circuitului cosmic un rol important în Dao de Jing. Dao circulă pretutindeni prin univers, fără să se oprească vreodată. Viața și moartea ființelor se explică printr-o alternanță de Yang și Yin. Primul stimulează energiile vitale, dar in naște paosul. Totuși, omul sfânt speră să se sustragă ritmului universal al vieții și al morții. Realizând în sine goluri, el se situează în afara circuitului. Așa cum spune Rao T, în el, deci în sfânt, nu există loc pentru moarte. Citez, cel care este plin de de seamănă cu un nou născut, închei citatul. Daoiștii cunosc mai multe tehnici capabile de a prelungi indefinit viața și chiar de a dobândi o nemurire fizică. Realizarea unei vieți îndelungate face parte din realizarea lui Dao, dar Lao țin nu pare să fi crezut în nemurirea fizică, nici în supraviețuirea persoanei umane. Dao De Jing nu se pronunță lămurit în această privință. Pentru a situa problema în veritabilul său context, reamintim că tehnica daoistă a extazului este de origine și structură șamanică. Se știe că în timpul transei, sufletul șamanului părăsește corpul și călătorește în regiunile cosmice. Ori potrivit unei anecdote istoricite de Zhuangzi, Confucius l-a găsit într o zi pe Lao Tzu, citesc total inert și nemaiavând aparența unei ființe vii, închecizatul. După ce a așteptat o vreme, el îi s-a adresat. Citez. M-au pe mine ochii, a zis el, sau era adevărat? Într-o clipită maestre, trupul tău devenise ca o bucată de lemn uscat. Părei că ai părăsit lumea și oamenii și te-ai instalat într-o singurătate inaccesibilă. Închei citatul. Citez. Da, a răspuns la Otan. Plecasem să zbor la originea tuturor lucrurilor. Închei citatul. După cum notează Carlton Mark, Expresia călătorie la originea lucrurilor rezuma esențialul experienței mistice daoiste. Această călătorie extatică constituie o întoarcere la începutul tuturor lucrurilor. Eliberându-se de timp și spațiu, spiritul regăsește eternul prezent care transcede atât viața cât și moartea. E vorba de o revalorizare și de o aprofundare a extazului șamanic. În timpul transei, șamanul se eliberează el însuși de timp și de spațiu. El zboară către centrul lumii, reintegrează epoca paradisiacă de dinainte de cădere, când oamenii puteau să urce la cer și să întrețină cu zeii. Dar voiajul lui Lao Tzu, la originea lucrurilor, constituie o experiență mistică de un alt ordin, căci el transcede condiționările ce caracterizează condiția umană și prin aceasta îi modifică radical regimul ei ontologic. Se știu foarte puține despre viața lui Zhuangzi, al doilea mare maestru al daoismului. El a trăit probabil în secolul al V-lea, înaintea erei noastre. În acest caz, unele din aforismele sale sunt anterioare a apariției lui Dao de Jing, ca și la Zhuangzi respinge atât opiniile curente cât și știința discursivă. Singura cunoaștere perfectă este aceea de ordin ecstatic, întrucât nu implică dualitatea realului. Zhuangzi identifică din acest motiv viața cu moartea. Ele sunt cele două modalități sau cele două aspecte ale realității ultime. Această temă a unității, viață-moarte, este reluată continuu de autorii daoiști. Nota 29 eu și craniul acesta spune Li Zi, unia dintre discipoli, citesc, știm că nu există viață cu adevărat, că nu există moarte cu adevărat, închei citatul. Citesc, moartea și viața sunt undute vino. De unde știu că a fi mort aici nu înseamnă a fi viu dincolo, închei citatul, închei nota. O anecdotă celebră ilustrează concepția lui Zhuangzi Zi despre relativitatea stărilor de conștiință. Citez, cândva eu, Zoang Zi, viseam că sunt un fluture, un fluture care zboară în rotocoale și mă simțeam fericit. Nu știam că sunt zu. Deodată m-am trezit și am fost eu însumi, adevăratul Zu, și nu mai știu dacă sunt Zu care visează că e fluture sau un fluture care visează că e zu, închei citatul. Într-adevăr, înăuntul acestui cerc al lui Dao, stările de conștiință sunt interschimbabile. Omul sfânt care și-a golit spiritul de toate condiționările și-a atins unitatea, totalitatea lui Dao, trăiește într-un extaz neîntrerupt. Ca și în cazul unor yoghin, acest mod paradoxal de a exista în lume se traduce uneori în termenii tot atotputerniciei divine. Citez, omul perfect este spirit pur. El nu resimte căldura tufișului flăcări, nici receala apelor șuvoitoare. Fulgerul care despică munții, furtuna care umflă oceanul, nu vor putea să-l înspăimânte. Nuri sunt trăstura lui, soarele și luna telegari. El hoinărește în cele patru mări, alternativele dintre viață și moarte nu îi ating noțiunile de bine și rău și mai puțin. Închei nota. După unii autori taoiști, aceste voiajuri extatice sunt în realitatea călătorii interioare, cum se întâmplă și la alte popoare dominate de șamanism, de exemplu la turco-mongol, încercările și aventurile șamanului în timpul călătoriei sale extatice și-au inspirat pe poie și-au fost exaltate în poeme epice.